Едвард Ештон. Міккі Сім. Книга друга. Блюз антиматерії. Присвята. Джеку, ти навчив мене, що означає бути художником, і я щиро сподіваюся, що ти задоволений результатом. Один. Я щойно бачив себе в коридорі. Неша піднімає очі від свого планшета. Вона сидить на нашому кріслі, закинувши ноги на наше ліжко, одягнена лише в спідню білизну та черевики. Небагато хто може виглядати так, але Неша виглядає просто приголомшливо. Вона відкидає коси назад з обличчя та опускає ноги на підлогу. «Мені теж приємно тебе бачити», – каже вона. «Зачини двері». Я заходжу до кімнати і даю дверям замкнутися за мною. Мій відсік, здається, набагато меншим, ніж до того, як Неша переїхала. Перше, що вона зробила, це поставила своє ліжко поряд з моїм, зробивши його майже двоспальним. А друге, заповнила більшу частину залишкового простору на підлозі метровим ящиком для речей, у який мені не можна заглядати. Також, з якоїсь причини сама Неша займає набагато більше місця, ніж можна було б подумати, дивлячись на її розміри. Для ясності, я не скаржуся. Я сідаю на ліжко і забираю планшет з її рук. На її обличчі з'являється вираз роздратування, але вона не чинить опору. «Ти мене чула? Я бачив ще одного себе. Він був на нижньому рівні біля циклера. Я думаю, що Маршал почав витягувати нові копії мене з бака». Неша зітхає. «Це неможливо, Мікі. Маршал стартує твої шаблони, коли ти звільнився, правильно?» «Так», – кажу я. «Я так думаю. Він сказав, що збирається це зробити. І він не витягував нікого з бака за цей час, правильно?» «Не думаю». Берто казав, що вони спалили двох дронів, коли заштовхували паливо з моєї бульбашкової бомби назад у реактор. Сумніваюсь, щоб вони витрачали такі ресурси, якби мали купу зайвих Мікі. Вона відкидається назад і кладе ноги на ліжко поряд зі мною. Так, тож якщо восьмий не тусувався з духами останні два роки і просто вирішив приєднатися до нас, ти не міг бачити себе блукаючого коридорами. Ти впевнений, що це був не Гаррісон? Гаррісон? Ти маєш на увазі Джеймі Гаррісона? Вона усміхається. Так, він же твій двіник, правильно? Я можу легко уявити, як ти прийняв його за себе. Джеймі Гаррісон працює в агросекторі. В основному він доглядає за кроликами. Він низький і худий, з масним коричневим волоссям, яке стерчить на всі боки, вічним нервовим прищуром та виразними передніми зубами. Він зовсім не схожий на мене. Принаймні, я так думаю. Слухай, кажу я, я знаю, що бачив, і те, що я бачив, було мною. Мегілінг вела його вниз спицею три до центру. Вони пройшли переді мною трохи далі медичного. Вони були приблизно за 20 метрів, і я бачив їх лише секунду, але я знаю, як я виглядаю. Це точно був я. Усмішка Неші зникає. Центр так? І він був з Мегі. Мегілінг керівник відділу системної інженерії. Останні кілька разів, коли вона мене кудись тягнула, я вмирав від радіаційного отруєння протягом години. Тепер ти мені віриш? Вона хитає головою. Не казала цього. Але припустимо, що ти правий. Через два роки, як би він цього не досяг і з якої причини, Маршал вирішив витягнути Міккі 9 з бака. Щоб він робив із Мегілінг на нижньому рівні, ідучи до центру? Я відчуваю, як моє обличчя скривлюється. До реактора? Так, каже вона. Це виглядає найбільш омовірним. Шурування всередині реактора антиматерії – це робота для витратника. Ми можемо витримувати нейронний потік довше, ніж дрон, а коли ми помираємо, нас набагато легше замінити. Просто кидай старе тіло в циклер, запускай біопринтер і чекай кілька годин. Звісно, я більше не витратник. Я на пенсії. Або ж ні. Але, каже Неша, щоб там не відбувалося, це ж не твоя проблема, так? У мене є багато чого сказати на це. Яка моя турбота, що трапиться з іншою моєю копією? Це я отримую опромінення, чи це просто якийсь інший хлопець, який виглядає, як я? Що стає з кораблем Тесея, коли пошкоджений корпус залишиться на якомусь острові забутий? Але через п'ять секунд, протягом яких я відкриваю рот, передумую і закриваю його знову. Все, що я встигаю сказати. «Що? Подумай про це, – каже Неша. – Який найгірший сценарій тут? Ем, що Мегілінг щойно відправила копію мене в ядро реактора?» Правильно. То щось потрібно було зробити, і вона це зробила. Якби вона не витягнула нового Мікі з бака, якою була б її альтернатива? Я знаю відповідь на це. Неча встає, потім тягне мене за ноги, щоб поцілувати. Найгірше, каже вона, що когось щойно відправили в ядро, і це був не ти. Не знаю, як ти, Любий, але, знаєш, я прийму це. Отже, факт. Теплий Ніфільгейм набагато приємніше місце, ніж холодний Ніфільгейм. Він зелений і вологий, покритий всілякими повзучими створіннями. Тепер можна виходити на вулицю без потреби загордатися у шість шарів термобілизни. Вам все ще знадобиться дихальний апарат, але частковий тиск кисню тепер майже на 20% вищий, ніж був, коли ми висадилися. Тому ви не відчуватимете, що задихаєтесь, поки гуляєте. У добрий день можна майже уявити, що ми знайшли місце, яке нам обіцяли, коли ми сіли на дракар. Ось іще один факт. Теплий Ніфільгейм – не триватиме вічно. Зима наближається. Міко Беріган і його помічники з відділу фізики провели більшу частину літа, вивчаючи записи 30 років спостережень за сонцем Ніфельгейма, які були зроблені до того, як дракар злетів. За цей період було три теплі періоди. Найдовший тривав 7 років, найкоротший – 11 місяців. Чотири зими, що їх оточували, тривали від 2 до 9 років. Перехід не був різким і не був плавним. Його характеризували зростаючі коливання між теплим і холодним, які зрештою стабілізувалися в одному з двох станів. Сезон, у якому ми зараз перебуваємо, пережив із півдюжних хибних стартів перш ніж остаточно утвердився. Фізики на Мідгарді вважали, що все, що вони бачили, було спричинене втручанням міжзоряного пилу. Кумедно, правда? Ми не витрачали літо даремно. Єронім Маршал – козел, але не дурень, і він хоче, щоб ця колонія жила. Ми записали їжу, вивчали місцеву фауну, щоб зрозуміти, як вона виживає взимку, розширювали купол, щоб прийняти першу партію розморожених ембріонів, випускали генетично модифіковані водорості, які мають почати процес перетворення атмосфери на щось придатне для дихання і так далі, далі і далі. Проблема в тому, що все це вимагає часу, а час у нас обмежений. Всі речі, які підтримують нас тут живими, потребують величезної кількості енергії. І наразі єдине справжнє джерело енергії у нас – це реактор антиматерії Дракара, який все ще обертається над хабом, повільно витрачаючи останні запаси палива, які привели нас сюди. І це повертає мене до Мегілінг, яка веде ще одного мене по третій спиці до хабу. Без реактора ми б ледь вижили, поки погода тримається. Але проблема в тому, що погода не тримається. Я провів майже всі свої робочі зміни з моменту мого звільнення в агросекторі. Це не тому, що у мене трудящі руки чи щось таке. У мене немає кваліфікацій у фізиці, біології чи інженерії. А Амундсен з охорони близький до Маршала і все ще сердиться на мене за те, що я знепритомнів, коли ми з кішкою боролися з повзунами на периметрі два роки тому. Тому він здебільшого не хоче мати зі мною справу. Можливо, я ще деякий час змінюватиму підгузки у яслах, коли вони почнуть витягувати дітей з кріокамер. Але це ще на паузі, поки ми не будемо більш впевнені, що можемо їх утримувати після розмороження. Тому мені залишається сільське господарство. Сьогодні, насправді, я працюю з Джеймі Харрісоном, доглядаючи за кроликами. Ви можете здивуватися, чому ми тримаємо кроликів у замкнутій екологічній системі. Вирощування тварин на м'ясо може бути джерелом калорій у місці, де вони можуть більш-менш саме себе забезпечувати, поїдаючи такі речі, як трава й бур'яни, які ми не можемо чи не хочемо їсти. Однак на Ніфельгеймі така річ все ще лише мрія. Кролики не можуть їсти лишайники і папороті, що оточують купол зараз. Білки, які використовують місцеві жителі, скручені неправильним чином для життя Союзу. Натомість ми готуємо їх і томатними лозами, картопляним будиллям та білковою кашкою, частина з якої перетворюється на істівні кролячі частини, але більшість просто згорає через їхній дурний савцевий метаболізм або перетворюється на фекалії. Наприкінці дня кожна кілокалорія їстівного кролячого м'яса коштує нам приблизно 3 кілокалорій іншої їжі, яку ми могли б просто з'їсти самі, а також величезна купа речей, які ми не можемо їсти, але які могли б повернутися в рециклор. Кролики – це величезна розкіш у місці, де, помітно, бракує майже будь-якого іншого типу розкоші. То чому ми це робимо? По-перше, кролики няшні. ну тобто милі. Численні психологічні дослідження протягом останніх тисяч років діаспори показали, що людям потрібна певна кількість милих істот у їхньому житті. І кролики – єдині істоти на Ніфельгеймі, які забезпечують нас цим. Звісно, вони також смачні. І як тільки вони досягають повного росту, їх відправляють на кухню. Тим часом з ними набагато приємніше проводити час, ніж з більшістю людей у цій колонії. З іншого боку, Джеймі – немилий і неприємний у спілкуванні. З кроликами-наніфільгейми на поводяться, по суті, як з ув'язненими у в'язниці суворого режиму на Мідгарді. Вони проводять більшу частину свого часу зібрані в три маленькі клітки, притиснуті до стіни біля резервуарів гідропоніки. Раз на день ми випускаємо їх із кожної клітки трохи в більший простір, обмежений з двох боків, переборкою і коротким білим дротяним парканом з іншого. Вони трохи стрибають, гуляють і можуть спілкуватися будь з ким, якщо... А дають свою дозу няшності колоністам і, б, дезінфіковані для задоволення Джеймі. А потім їх знову кидають у клітку на черговий день, де вони проводять час за їжею, випорожненням і вироблянням ще кроликів. Це не найгірше життя. Чесно кажучи, у багатьох аспектах воно навіть краще, ніж у мене. Якби я мав можливість вибирати свої робочі цикли, то, ймовірно, проводив би більшість із них тут. Але я не маю такої розкоші. Я можу тусуватися з кроликами під час робочих годин, коли Джеймі просить мене про допомогу, і це відбувається лише у двох випадках. По-перше, це день відбору, коли я перевіряю клітки і відбираю самців, які достатньо підросли для вживання в їжу, та самок, які вже старі, що їх розмноження сповільнилося. По-друге, як сьогодні, день чистки кліток. Гарна річ у дні чистки кліток – це те, що Джеймі не довіряє мені зробити це як слід. Це означає, що я можу проводити день, відбираючи кроликів, поки він виконує більшу частину реальної роботи. Я щойно закінчив витягувати останніх кроленят з першої клітки та залишив їх на подвір'ї погуляти, коли двері в коридорі відчиняються і входить Берто. Чудово. «Привіт», – каже він. «Як там моя вечеря?» Я зітхаю, випрямляюсь і повертаюся до нього обличчям. Він переступає через паркан і нахиляється, щоб погладити кроленя по вухах одним пальцем. «Руки геть, Хомес!» – каже Джеймі, не відриваючись від роботи у кліці. «Ти не стерильний!» – Берто сміється. «Стерильний? Ці тваринки щури у вишиканих костюмах, Джеймі! Ти зараз вигрібаєш купи лейна з їхнього дому. Якщо хтось має турбуватися про зараження, то це я!» «Це не обговорення!» – каже Джеймі. «Забирай руки від моїх тварин або виходь з мого простору. Охорона може тут бути менш, ніж за хвилину!» Усмішка Берто зникає і виглядає так, що він хоче посперечатися. Однак, врешті-решт, він хитає головою і встає. «Джеймі має рацію», – кажу я. «Ти ж це знаєш, правда? Ці бідолахи проводять дев'ять 10 свого часу, тручись одне об одного в клітках. Якщо ти заразиш одного з них, вони всі загинуть за тиждень, а ми не маємо ким їх замінити». «Як скажеш», – каже Берто. «Я прийшов сюди не для того, щоб гратися з кроликами». Я чекаю, щоб він продовжив. Після п'яти секунд мовчання я піднімаю одну брову і кажу. «То що ж?» Його вираз змінюється з роздратованого на спантеличений. «Що?» – я закочую очі. «Чому ти прийшов сюди, Берто?» Він усміхається. «О, я нудьгував в основному. Неша не розповідала тобі?» «Тепер моя черга бути спантеличеним. Розповідала що?» «Ми відліталися», – каже він. «Більше ніякої аеророзвідки до подальшого повідомлення». «Хм. Ні», – кажу я. «Неша цього не згадувала, а коли це сталося?» «Я дізнався сьогодні вранці, коли прийшов на зміну. Може, вони ще їй не сказали?» «Так, можливо. Чи пояснили вони, чому?» – він хитає головою. «Не зовсім. Технік на зміні сказав щось про те, що не можуть зарядити гравітаційні решітки, Але це не має сенсу. У нас же є реактор антиматерій, так? Не схоже, щоб нам доводилося економити електрику?» «Так, – кажу я, – не схоже. Не те, щоб це мало значення». Я впевнений, що на цей момент немає нічого, що б загрожувало б нам, окрім повзунів, але я не бачив жодного з них у радіусі п'яти кілометрів від куполу з моменту зміни погоди. Не зрозумій мене неправильно. Я б волів літати, ніж, ну, ніж практично що завгодно, мабуть. Я не обманюю себе, але на цей момент аеророзвідка – це марнування часу та ресурсів. Один із кроликів нюшить мої черевики. Я не хиляюся, щоб погладити його по вухах. Тож, якщо гіпотетично у нас є якісь проблеми з генерацією електроенергії, заборона польотів тобі і нешим може бути непоганою економією, так? Він знизує плечима. Мабуть, гравітаційні решітки споживають багато енергії. Ці ліфтери використовують неймовірну кількість соку. Він зупиняється, і його усмішка зникає. Ти що знаєш, Микі? Кролик кусає мене за палець. Мабуть, він не шукав ніжності. Я відштовхую його рукою, потім знову піднімаюся і дивлюся на Джеймі. Він по поясу клітці тре щось дезінфекційною губкою. «Слухай», – кажу я, – «ти бачив мене останнім часом?» Його рот відкривається, потім знову закривається. Він хитає головою. «Що?» «Ти бачив мене?» – кажу я. «Можливо, з кимось з інженерії. Можливо, я виглядав трохи збентеженим, Його очі звужуються. «Що ти хочеш сказати, Мікі?» Я зітхаю. «Я хочу сказати, що думаю, що сьогодні вранці я бачив ще одного себе». Думаю, Маршал знову витягує Мікі з баку. Він нахиляє голову набік і складає руки на грудях. «Ти думаєш, що іронім Маршал, головний священник наталізму на Ніфельгеймі, навмисно створює клонів?» Я вагаюся, потім хитаю головою. «Звучить безглуздо, коли ти так кажеш». «Так», – каже він. «Це тому, що це безглуздо. Ти справді бачив ще одного Мікі? Ти розмовляв із ним?» «Я не розмовляв з ним, але бачив його. На секунду». Приблизно з 20 метрів, Берто закочує у очі. Тож ти побачив когось з 20 метрів, хто виглядав трохи схожим на тебе і з цього зробив висновок, що наш командир, який має віссеральну релігійно мотивовану ненависть до клонів взагалі до тебе, зокрема, таємно створює більше таких, як ти, тому що. Слухай, кажу я, я знаю, що я бачив. Ти не знаєш, каже він, і жестом вказує на клітку. Мабуть, це просто Джеймі, ви двоє як близнюки. «І ти, Берто?» Я відкриваю рот, щоб посперечатися, або, можливо, сказати йому, щоб він пішов до біса, але перш ніж я можу вирішити, він тицяє мене в плече і каже «У будь-якому випадку це не має значення, чи не так? Що тобі з того, якщо маршал витягує копії тебе з резервуара і, я не знаю, змушує їх битися на смерть, поки він і Амуцен роблять ставки на переможця? Ти в відставці, пам'ятаєш? Яка тобі різниця?» «Гарне питання, насправді». Я багато про це думав з тих пір, як Неша запитала мене те саме. Якщо є одна річ, в якій я впевнений після того, що сталося з восьмим два роки тому, то це те, що я єдиний я, який коли-небудь буде. Незалежно від того, що там дев'ятий чи десятий, чи який там номер вони вже дістали, можуть думати про себе. За цією логікою, якщо Маршал витягує тіла з бака і кидає їх у реактор, або змушує грати в гладіаторів, або що, це насправді не має нічого спільного зі мною. Але... Але все одно якось має. «Слухай», – кажу я, – «забудь про мораль. Той, кого я вважав собою, був з Мегі і вони прямували до реактора». Берте починає відповідати, але потім його усмішка зникає, і я бачу, як коліщатка починають крутитися. «Ого», – нарешті каже він. «Так, і тебе щойно звільнили від польотів». «Так», – каже він, – «це може бути проблемою». «Як думаєш, як довго ми тут протримаємося без електрики?» «Ну», – каже він, – «ми без електрики тому, що реактор закрився коректно і був зупинений, як це передбачається, чи тому, що реактор перевантажився і випарував усе в радіусі 50 кілометрів?» «Припустимо перший варіант», – він чухає потилицю. «На даний момент з нами нічого страшного не станеться. Думаю, ми все ще отримаємо багато наших калорій з циклера, але це те, що стане проблемою, якщо почнемо кидати тіла в агросекторі». Багато іншого, що тут відбувається, не вимагає купи електроенергії, також є абсолютно необхідним для нашого виживання. Це зараз. А коли повернеться холод? О, каже Берто. Якщо так, то нам гайки. Так, кажу я. Саме до цього я й прийшов. Він кривиться. Гаразд, то що нам робити? Я не впевнений, що нам слід щось робити. На цей момент ми все ще маємо електрику і не випаровалося, тож очевидно, що реактор все ще працює. «Думаю, краще сподіватися, що Мегі знає, що робить, і що це просто тимчасова помилка». Берто кривиться. «Я цілком довіряю Мегі. Але якщо хтось грається з внутрішніми реактора, то це вона, правда?» «Хвилинку», – кажу я. «Сподіваюся, ти не ставиш під сумнів мою компетентність. Якщо є річ, у якій я довів свою вправність, то це лагодити цей лайну, отримуючи смертельні дози радіації». «Так», – каже Берто. «Справедливо». Одначе я мушу сказати, одна думка про збій в реакторі достатня, щоб мене налякати. Є якісь думки, як дізнатися, що за хрінь відбувається. «Не хочу перебивати», – каже Джеймі ззаду, – «але я тут закінчив. Якщо ви закінчили свої балачки, чи не могли б ви повернути цих хлопців у першу клітку, щоб ми могли почати з другою?» Я озираюся на нього. Він хмуриться і показує на клітку. «Вибач», – кажу я Берто, – «обов'язок кличе». «Так», – каже він. «Займайся своїми кроликами. Думаю, я трохи пориюся. Пілікні мені, коли закінчиш зміну, гаразд?» «Колись сьогодні», – каже Джеймі. Берто кидає на нього сердитий погляд, потім перестрибує через паркан і… і йде. Ми тільки закінчуємо повертати останні кролики в третю клітку, коли Джеймі каже. «Знаєш, я чув, про що ви з Гомесом говорили». Я повертаюся до нього. «Справді? І що ти думаєш?» Він знизує плечима. «Думаю, Гомес може йти до біса». «Ти зовсім не схожий на мене». Я відкриваю рот, щоб відповісти, але знову закриваю, поки мій мозок обробляє те, що він щойно сказав. «Я не кажу, що виглядаю краще за тебе», – каже він. «Ми просто різні». «Тож», – нарешті вдається мені сказати, – «з усього, про що ми з Берто говорили, саме це ти зафіксував». «Так», – каже він, – «саме так. А що було щось інше, що ми не маємо колихати?» Я знаю, що процес відбору для цієї місії на Мідгарді був надзвичайно ретельним. Я знаю, що вони обирали лише найкращих і найрозумніших, Але Джеймі? Можливо, він був чиїмось племінником? Я збираюся сказати щось на кшталт «Так, я згоден, що ми зовсім не схожі, коли мій окуляр видає сигнал». «Команд-1. Ви зобов'язані негайно з'явитися в офісі командора». «Команд-1. Невиконання цього до 17.30 буде розцінено як непокора». «Ну що ж, почалося».